أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين <Suluhan> <Suluhan> Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut Jika kamu orang beriman Jika kamu tidak melaksanakannya Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya Tetapi jika kamu bertobat Maka kamu berhak atas pokok hartamu Kamu tidak berbuat zolim dan tidak dizolimi Wa inka nadhu usratin fanadiratun ila maysarah Wa anta saddaku lakum In kuntum ta'alamun dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu, sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Wattaku yawman turja'una fihilallah. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna Sesuai dengan apa yang telah dilakukannya Dan mereka tidak dizalimi